а потім найгрубіше дерево. А буває від нестерпного жару тріскай навіть каміння. Не минуло й трьох днів, як умер той чоловік, котрий відтинав голову моєму батькові, і став гарячку помер. Потім у тієї жінки, яка найбільше підбурювала людей, відняло руки, ноги і мову, люди дійшли висновку, ніби ті, хто помер раніше, самі стали носферату. Вони повикопували ще зовсім свіжі трупи, повідтинали їм голови і спалили. Надто багато диму підносилось тоді над селом чорного, масного і смердючого. Він проникав до хати, люди впадали у якісь тупе оціпаніння, що не віщує нічого доброго. Через потревожені могили почалася моровиця. Моя мати не витримала того напруження, у якому жила вже два роки, і вийшла з дому. Мене вона покинула на в церкві, у якій не правилося, бо не було священника, а сама вийшла на роздоріжжя і почала співати і танцювати. Я ще тоді не ходив, тільки повзав і звалився в кущі, де й заснув. Слухаючи страшні слова матері, її прокльони, її сміх, люди розгубились, поїхали до сусіднього села, де був священник. Щоби спитати в нього поради у такій непростій справі. Жоден з жінок в селі не зачала від мерця. Священик сказав, що в мою матір вселився дуже сильний злий дух, і вигнати його він не зуміє нехай це зробить вогонь. Він порадив їм обвести місце для кострища дев'ятьма колами з крейди, розведеної свяченою водою, щоб диявол, виходячи з тіла нещасної, не перейшов до когось із вірних але сам не прийшов через муровицю. Його спитали, що робити зі мною. Священник подумав, а тоді сказав, що у тих краях, звідки він родом, сина Носферату і відьми називають Дхампіром. Такі діти мають великий хист до розпізнавання оперів і вбивають їх звичайною зброєю. Тому я можу прислужитися громаді. Нехай мене віддадуть на виховання побожним людям у якесь чуже село. Або продадуть за великі гроші воєводі чи навіть самому господарю. Я не маю зла на того священника, бо моя мати і так шукала собі смерті. Вона на тому кострищі терпіла, напевно, страшні муки, але жодного разу не згадала мого імені, якого я, до речі, так і не знаю досі, тобто мого найпершого імені щоб я у відповідь не покликав її. Я спав у бурігні, надійно захищений, та мене ще тоді не шукали. Ніч, освітлена кострищем, залишила перший слід у моїй пам'яті. Я прокинувся від того, що щось м'яке й волохате хати, мені лице й руки. А то була велика вовчиця, яка не побоялася прийти з лісу, щоб мене захистити. Вона знала, що я особливий. Вовчиця не відходили від мене усю ніч, а перед світанком взяла у зуби за сорочину і, закинувши собі на спину, понесла геть із села. Я бачив і інших вовків, які нас супроводили. Коли вовчиця втомлювалася, клала мене на землю, а сама лягала поруч. Я не чинив жодного спротиву, не кричав і не плакав, ніби відчував, що про мене подбають. Так вовки принесли мене на дорогу, по якій їздили купецькі валки з багатьох возів, з сильною охороною, бо в ті часи ніхто не відважувався мандрувати сам. Волки вирішили вручити мою долю людям, котрі нічого не знали ні про мене, ні про трагедію, що розігралася у глухому гірському закутку. Бо звірові найліпше серед звірів, а чоловікові серед собі подібних. Була знову ніч, я лежав у теплій пилюці сам, наче загублений недбайливими батьками, а вовки чатували неподалік. Коли над'їхала валка, я посміхався, сміх не викликає співчуття отже і не обтяжує він зворушує більше, ніж плач. Коні схарапудрились, стали дибки, почувши вовчий дух. Але у людей не такий делікатний нюх. До того ж, я їх вразив, бо був дитям. Маленьким, беззахисним, що опинилося глупою ночі на лісовій дорозі. Вони подумали, що якась бідна мати, котра не могла прогодувати дитину, віднесла мене на дорогу, а сама десь постерігає з кущів. Могли просто покласти несподівану знахідку на узбіччі і поїхати далі. Проте я посміхався, тягнув руки до бородатого воїна, котрий зіскочив з коня і схилився наді мною, а потім взяв мене на руки, і я торкнувся холодної кольчуги на його грудях. Нас оточили люди, вони сміялись, показуючи пальцем на воїна, котрий неуміло тримав мене на руках. Можливо, вперше в житті тримав дитину, а може згадував своїх власних дітей, чи тих, яких би міг мати. І так нас обох припровадили до найповажнішої особи. Купця із Добромеля, котрий мав вирішити, що зі мною робити. Мова цих людей була мені незнайома, і я перестав посміхатись, намагаючись віднайти в їхній м'якій говірці знайомі звуки. Купець був обережним чоловіком і побажав мене оглянути.